Uda honetan etor zaitez Komite Internazionalisteen Brigadetan. Grecia, Palestina, Kurdistan, Venezuela eta Brasilen herriborrokak ezagutzeko aukera izango duzu. Lurraldetasuna, feminismoa eta autogestioa hartuko ditu guardatz. Informa zaitez herriak.org ueporrian edo Urbildu Sirika herrigunera. Anima zaitez.